Amen. Niin kuin äiti helmassaan vaalii pienokaisia, niin myös poika Jumalan hoitaa tainta taivaan. meillä on ihan, ihan mahtavaa ollut nähdä viimeisten viikkojen aikana, miten Jumala antaa uusia taimia omaan tarhansa ja näin hän hoitaa heitä armossaan hyvällä oikein. Rakastavalla kädellä ja ohjauksella. Tähän me saamme luottaa joka hetki. Tästä jatketaan eteenpäin ja mä pyytäisinkin nyt, Raineri, tuletko esittämään. Jumala armoa ja rauhaa teille kaikille. Mielessä on tänä päin sellainen ajatus, että kuinka Jeesus rakastaa epäonnistuneita ihmisiä. Ja mä oon ollut yksi epäonnistun ihminen. Joka on sanonut, kokea Jumalan armoa. Ja tota, Salmi sanoo näin, herra, herra mikä on ihminen, että hänestä lukua pidät? Mikä ihmislapsi, että häntä ajattelee? Jumala ajattelee ihmisiä, meitä ihmisiä ja, ja rakastaa meitä niin kuin me olemme. Ja tahtoo antaa synnit anteeksi ja voiman joka arkipäivä elämään.